23. fejezet Még mindig nagy csönd volt a szeléné fedélzetén, de a csönd most az alvásé volt, nem a halálé. Nem sokára minnyáján ébredezni fognak, hogy köszöntsék a napot, amelyről igazán nagyon kevesen gondolták, hogy meg fogják érni. Pat Harris bizonytalanul egyensúlyozva állt a gyűlés támláján, és a feje fölött világító vezeték szakadását javította. Szerencséje volt, hogy a fúró nem 5 mm-rel balra jött be. Akkor a rádió is elhallgatott volna. – Kapcsolja be a 23-as megszakított doki! – szólt le, és összetekerte a szigetelő Most már működnie kell! A fővilágítás kigyulladt, vakító ragyogással a bíbor színű homály után. Ugyanabban a pillanatban robbanás zaj hallatszott, annyira váratlanul és ijesztően, hogy petet lesodort a bizonytalan helyzetéből. Mielőtt leért volna a padlóra, már azonosította a zaj forrását. Tüsszentés volt. Az utasok ébredeztek. Talán egy kicsit eltúlozta a hűtést, mert ugyancsak hideg volt. Szerette volna tudni, ki lesz az első, aki visszanyeri öntudatát. Remélte, hogy Szú, mert akkor zavartanul beszélgethetnének legalább egy kis ideig. Azok után, amin együtt átmentek, Duncan Mackenzie jelenlétét nem tekintette zavarónak, bár talán Szútól nem lehetett elvárni, hogy ugyanígy érezzem. A takarók alatt valaki mocorogni kezdett. Pet előre rohant, hogy segítsen, aztán megtorpant. Ó, ne! Az embernek nem sikerülhet minden, és egy kapitánynak kötelességei vannak. Jöjjön, aminek jönnie kell. Az ösztövér alak felé hajolt, amely küzdködve igyekezett feltápászkodni, és féltő gondossággal megszólította. Hogy érzi magát, Miss Morley? Az, hogy egyszerre a tévé tulajdona lett, a lehető legjobb és legrosszabb dolog volt, ami doktor Laffsonnal történhetett. Megnövelte az önbizalmát, mert meggyőzte arról, hogy a világ, amelyel szemben mindig lenézés színlelt, valójában érdeklődik különleges tudása és képességei iránt. Még nem ébredt rá, milyen könnyen elejthetik ismét, és a szeléné incidens véget ér. Lehetőséget adott arra, hogy kifejezésre jutassa a lelkesedését a csillagászatért, ami kisé eltompult az utóbbi időben, túl sokáig élt kizárólag a csillagászok társaságában. És igazán szép összeget is keresett. De az a műsor, amelybe most belecsöppen, mintha csak arra szolgált volna, hogy megerősítse régi nézetét, miszerint azok az emberek, akik nem vadállatok, többnyire hülyék. Ez azonban aligha az Interplanet news hibája. Igazán nem utatsíthatott vissza egy olyan programot, amely pompásan kitölti azokat a hosszú időszakokat, amikor semmi sem történik odakint a tutajon. Az, hogy a Holdon volt, áldozatai pedig a földön, csupán kisebb technikai problémát jelentett, amit a tévé technikusok már régen megoldottak. A programot nem adhatták élőben, szalagra kellett venni, és azokat a bosszantó két és fél másodperces szüneteket, amíg a rádióhullámok a bolygókról a műholdra és ismét visszaérkeztek, ki kellett vágni. Akiket érintett, azoknak elég kínos volt ez. Ezen azonban semmiképpen sem lehetett segíteni, de mire egy ügyes szerkesztő anakronizálhatta a szalagot, a hallgatóság észre vette, hogy olyan beszélgetésekre figyel, amely majdnem 400000 ezer kilométeres távolságot ível át. A főmérnök is hallotta a műsort, miközben hanyat feküdt a szomjúság tengerén és felbámult az üreségre. Ez volt az első alkalom a pihenésre, Isten tudja már mióta, de agya túlságosan aktív volt ahhoz, hogy aludni hagyja. Sosem jött rá nyitjára, hogyan lehet űruhába aludni, és most már nem is látta szükségét, hogy megtanulja, hiszen az első iglu már úton volt Port Majd ha megérkezik, jöhet a jól megérdemelt, kényelmes pihenés. A gyártócégek minden állítása ellenére senki se bírja ki az űrruhában 24 óránál tovább, aminek számos nyilvánvaló és néhány olyan oka is volt, ami nem olyannyira nyilvánvaló. Itt van például az az elképesztő panasz, melyet úgy ismernek, hogy űrhajós viszketés. A háton vagy még kevésbé hozzáférhető helyen jelentkezik. Az orvosok állítása szerint pszichológiai eredetű és számos űrmedikus viselt űrruhát hősiesen egy hétig vagy még tovább is, hogy ezt bebizonyítsa. A bizonyítás azonban mit sem enyhített a jelenség kellemetlenségén. Az űrruhák regélye hatalmas, összetett és gyakran trágár téma, melynek sajátos nyelvezete van. Semki sem tudja, miért ismerték az 1970-es évek modelljét vas néven, de bármelyik asztronóta örömmel magyarázta, miért nevezték el a 2010-es év 14-es típusát kínzókamrának. Bár alig ha valószínű, hogy valóban egy szadista mérnöknő tervezte, aki így akart bosszút állni a másik nemen. Lawrence elég jól érezte magát ebben a típusban, miközben hallgatta, hogy ezek a lelkes műkedvelők előtt az ötleteiket. Ha, már elég valószínűtlen, az egyik előáll valami olyan elképzeléssel, amelynek lehet némi gyakorlati haszna. Már előfordult az ilyesmi, ezért el volt számva rá, hogy türelmesebben hallgatja végig a javaslatokat, mint dr. Lawson, aki szemmel láthatólag sohasem fogja megunni, milyen jókat lehet derülni a bolondokon. Most éppen egy cicíliai mérnököt tönkre, aki a port megfelelően elhelyezett légfúvokkal akarta elfújni. A terv nagyjából hasonlította többire abban, hogyha tudományosan nem is volt teljesen megalapozatlan, mihelyt konkrétan is megvizsgálták, kiderült az abszurditása. Valóban el lehetne fújni a port, ha korlátlan mennyiségű levegővel rendelkeznének. Míg az olasz angol szóáradat tartott, Lavszon néhány gyors számítást végzett. Peslésem szerint, színor Jazelli mondta, percenként legalább öt tonna levegőre lennek szükség ahhoz, hogy elég nagy lukat tartsunk szabadon célunk érdekében. Teljesen lehetetlen ilyen mennyiséget a helyszínre szállítani. Ó, de össze lehetne gyűjteni a levegőt, és újra meg újra fel lehetne használni. Nagyon köszönöm, színor Gazzelli, vágott közben a játékvezető erélyes hangja. A következő Mr. Robertson Ontárióból. Mi a terve, Mr. Robertson. Fagyasztást ajánlok. Egy pillanat, kétakozott Lapson. Miként akarja a port megfagyasztani? Először átitatom vízzel, aztán hűtőcsöveket engedek le, és az egész masszát jégé változtatom. Ez egy helyütt tartaná a port, és könnyű lenne átfúrni. Érdekes ötlet, ismerte be lapszon vonakodva. Legalábbis nem olyan őrült, mint az eddigiek. De az ehhez szükséges víz ugyancsak képtelenül nagy mennyiségű. Ne felejtse el, hogy a szelénél 15 méter mélyen van. Mennyi az lábban? kérdezte a kanadai olyan hangsúlyjal, amelyből kitűnt, hogy a csontja veleiig méterellenes. ellenes. 50 láb, mint ahogy bizonyos vagyok benne, ön is jól tudja. Már most legalább egy méter széles oszloppal magának egy yardal kell számolnia, úgyhogy ez... Ö... Körülbelül 15 x 14 10 14 Annyi, mint annyi, mint igen 15 tonna víz, és akkor még egyáltalán nem számoltunk veszteséggel. Valójában sokkal többre lesz szükségünk. Lehet, hogy 100 tonnára is. És mit gondol, milyen súlya lenne az egész fagyasztóberendezésnek? berendezésnek. egészen elnémult. Lapszon jól meg tudja ragadni a gyakorlati jelenségeket, és ugyancsak gyorsan tud számolni, nem úgy, mint sok tudós ismerőse. Általában, ha egy csillagász vagy fizikus gyors számítást végzett, első próbálkozása tíztől akár százig is eltérhetett. Amennyire meg tudta ítélni, Lapszon már elsőre pontos volt. A lelkes kanadai fagyasztószakember még javába védelmezte ötletét, amikor levették a műsorról, hogy egy afrikai úriemberrel cseréljék fel, aki éppen az ellenkező eljárást kívánta alkalmazni. Terve szerint hatalmas homorú tükröt kell használni, amely a napfényt a porra összpontosítja és mozdulatlan tömegé olvassza. Érezhető volt, hogy Lapson csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudja megőrizni hidegvérét. A napkemence szószólója azok közé a makacs autodidakta szakértők közé tartozott, akik soha nem ismerik be, hogy hibát követtek el számításaikban. A vita egyre hevesebb lett, amikor egy sokkal közelebbről érkező hang félbeszakította a műsort. Jönnek a szának, Mr. Lawrence. Lawrence ülőhelyzetbe hengeredett és felmászott a tutajra. Ha valamit észre lehetett venni, akkor az már a nyakokon is volt. Igen, megérkezett az egyes porszán és a hármas is, amely nehéz és költséges utat tett meg a szárasság tapától, ez a szomjúság tengerének kisebb a túloldalon. Ez az utazás magában is felért egy legendával, de örökre ismeretlen maradt, kivéve azok számára, akik részt vettek benne. Mindegyik szán két másikat vontatott, magasan megrakva különféle felszereléssel. Az első, amit leraktak, az igrut tartalmazó hatalmas láda volt. Mindig izgalmas megfigyelni, amit az igrut felfújják, de Laurens még soha nem várt ilyen mohon erre a látványra. Már megkapta az űrhajós viszketést. Az eljárás teljesen automatikus. Az ember letör egy pecsétet, elfordít két különböző kart, aztán vár. Laurensnek nem kellett sokáig várnia. A láda oldalai szétestek, és feltártak egy szorosan összetekert ezüstös tömeget. Úgy mozogott és küzdködött, mint egy élőlény. Laurence egyszer látott egy lepkét kibújni bábjából, még összegyűrt szárnyakkal, a két folyamat megdöbbentően hasonlított egymásra. A rovarnak az egy órára volt szüksége, az iglunak mindössze három percre. Mihelyt a légszivattyú egy atmoszférát benyomott a pegyhügy borításba, az kiterjedt, és hirtelen rángásokkal megemerevedett, amit hasonló telítődési szakaszok követtek. Most már egy méter magas volt, és inkább széltében terjedt, mint fölfelé. Amikor elérte kiterjedésének határait, ismét elkezdett fölfelé nyomulni, és a légzsilip elvált a fő kupolától. Az ember azt hitte volna, hogy egy egész műveletet nehéz sziszegés és fújtatás kíséri. Ám teljesen bement végbe. Most már majdnem elérte végső kiterjedését is az alkotmány, és világossá vált, hogy valóban az iglu az egyetlen lehetséges elnevezésre. Bár eredetileg úgy tervezték, hogy egészen más környezet ellen nyújtson védelmet, mint az eszkimók hóházai, mégis pontosan ugyanolyan formájú lett. Lényegesen tovább tartott az iglú felfújásánál a berendezés elhelyezése, mert minden darabot, ágyakat, székeket, asztalokat, szekrényeket, elektromos felszerelést a légzsílipen át kellett bevinni. Néhány nagyobb darab éppen hogy befért. De végül is felhangzott a rádióüzenet a kupola belsejéből. – Kész, jöjjenek be! Lawrence nem vesztegette az időt, azonnal elfogadta a meghívást. Már a kétrészes légzsíp ajtó külső felében elkezdte kikapcsolni ruháját és azonnal levette sisakját, a sűrűsödő atmoszférán át, hangokat hallott a kupola belsejéből. Csodálatos érzés volt ismét szabadnak lenni. Tudott mozogni, vakarózni, nagyobb nehézség nélkül helyet változtatni, és szemtől szembe beszélni társaival. A hajóbőrönt nagyságú zuhanyozóban eltávolította magáról az űrruha bűzét, és ezzel az alkalmatlanná vált az emberi társadalommal való érintkezésre. Sortot vett fel. Az iglúban csak ezt viselték, és leült, hogy beosztottjaival megbeszélje a további tennivalókat. Ezzel a szállítmánynal majdnem minden megérkezett, amit megrendelt. A maradék a kettes porszánnal fog megjönni néhány órán belül. Miközben ellenőrizte a jegyzéket, egyre inkább a helyzet udának érezte magát. Az oxigénellátás már biztos, ha csak valami szerencsétlenség nem történik. A víz kezd odalent kifogyni. Ezt elég könnyen lehet majd pótolni. Az élelmiszer kérdések is se nehezebb, bár ez is csak csomagolási probléma. Már is itt vannak a minták. Csokoládé, szárított hús, sajt, sőt még hosszú francia kenyér is, mindez három centi széles hengerekbe csomagolva. Azonnal le fogja lövetni őket a légvezetéken, amivel nagybértékben emeli majd a szeléni utasainak hangulatát. Mindez nem volt annyira fontos, mint agytrösztjének javaslatai, amelyeket egy tucat fénymásolat és egy szűkszavú hatoldalas memorandum tartalmazott. Lawrence rendkívül gondosan elolvasta, és időnként bólintott helyesléséje eléjű. Időközben ő is nagyjából ugyanezekre a következtetésekre jutott. Akármi történik is utasaival, a szeléné megtette utolsó útját.